وَلَكُنْ مِنْ رَجِهَةٌ وَهُوَا لَيْهَا بِسْتَوِكُ الْخَيْرَةِ نحقنا بالتحول كي بلنا سنرى وانا تَخِرِي أَيَاكَ اللَّهُ وَالْحَقُّ مِنْ رَبَّ حقا مسلاك بالتحول كي بلنا مسلاك لا حقا رأى جانب درستان ولا تكونن من المنترين ديك دشك ومي بنا مد خطابا وکا جو هر کل مسئلہ صابیت شی نائت ای دا مخالب دا اتراز دا از نبی شک ملدہ پکا خلق دا دیوٹ شک و رضی و شک پکینے شک دا حق نصیح دا بکولی نشی او پا حق شک پر اترازات پر اگلی با اترازات پر اگلی بمراہی دعانی سنبی آنش ساللہ برمین بکولی وده مختلی پر مانا یہاں مختلی پر کل یہ ذہر یو قریب او ذہر یو غل رکھا کہ دیگیان لیکی سیان نیکو مشرقین نیکو مسلمان وی جہد یہ اوکے بیٹ مشرقین لیکل اللہ تھا مسلمان لیکل اللہ تھا یہودیان سخیطا اسیان مشرقی جانے پر دیتی مجرس نا مطلب نہیں چکا یہ حقی یہاں له کله ویته هر یو د قرګی له له پرښت فرمسلی ایا دغه حق پرسته د جنان د حق د جنان د کجې حدا جنګ له یو جهاد ته لایو ته واجب دی مجبوس مسلمانانو لپاره دی الله یو جهاد معنا د قبله او جې سری داتو دین کولا چې لكل له لپاره هر امت ویجهت یو جهاد تر سمت ته په ما او شریو مشریک دی په لنانو مونږ کوم ترته یو مشریک له مونږ مغرب ته مخته کوم ترته مغرب او جکه مغرب کیږي مغربي ترخېږي هغه او جکه دبدلانه کی؟ جنوب کیږي نو علي کی کی؟ شمال ته مخکې او هرمله جکه شمال کیږي نا وی کوم درته مخکې جنوب ته او کوم چې دبدلانه جنوب کیږي نا وی کوم درته مخکې شمال له کله لپاره د هر یو د له هر مسلمان قال وجهتني يونس ان تتبعوا الى طرفكم المحقين كل دنيا کې د الله د ګيرچې اکی محقين هم مشرق کې مغرب ولا مشرق جنوب ولا شمال ته شمال نمانا بشي لكل امت ولكل مقدار هر يوم كو وجهتني يونس ان تتبعوا الى دوو موينه چې هغه اريته کس دغه جهت فاست جن پیټه فستوی کیدا د مسابقته نه مسابقته مقابله ته مقابله جوړول غوښتل مګی نو په یو ډول باندې وکړیږي الخيرات خيرات نو خيرات مبارک هغه اعمال صالحین ادي ته تنافسه مو ایستل د ټول خيرات ته تنافسه مو فائز لګ فل یته نه ترسره متنافسین هیڅ کله او خیرات اغاب مانا رسولوات امید اتاس و مبادرت ایدہ تحق کے بلے دا مسترد قولان دوالے دو کرو یوگ اللہ نے سب کت کوئی یا قصد اب خیرات نمرا ٹو خیرات دیل آمال صالحہ دیل او خیرات نمونگو اختوکی بند سے طویعات دیل آمال صالحہ چلی شریعت موافق نیک عمل اید خیرات دیلی کی نا ایک یوگل سر مقابلہ یوگل بلن مولان دوالے کرو نپرکی کی گستاعانی وکيږي اينما ته كون قزو کي چيتاس ياتبيكم الله جميعا الله تبارک وتعالى وراو قیامت کي بام پاسي ولي زکه الله قادر ده ته سويږي قرآن كار دي نه نه قرآن كار دي ان الله على كل شيء قديم الله تعالی باندې قدرت ورنغي دغه لا کوم کي چيتاسي ا خپل اعمالو کي دينېږي الله تمه کړدي الله تعالی برپاسي في سورة بسيء رجمكي ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فوالي مختلع حكم يوكي ربي عمرت ترشيه وفوالي وجهك شطر المسجد الحرام اوضلتا بياه ومن حيث فوالتا فوالي واروات اوضلتا وسلح حيث موي دا اغم مكان ومن حيث آغم مكان خرجتا تطوطي اغيتا سفر بكله خوال لوجه کا طوال غمق بل شطر المزی الحرام بطرم بل مزی الحرام نبازی می دلتا کہ ومن حیثو نمراده انه طولت مقای مدینه کی دن نچسل سفر شرعیم نگی عرصت نمراد دیا ومن حیثو خراجتا دینا مراده اگر سفر شرعی بچی انسان اگر فکن سفر شرعیم مقدار دے کاکل در مقدار دے انسان دلکو نخپل کلی وطر نبارو دینا آغت نمراده مبارک دې ته اشاره شو پیغمبر دغه امه تر اخ نشته ورپسې چې امه تم الله ورپسې اې و وحي هم په ټول په او یو رب نه د امه په برخو حکم ذکر کې چې کم ځای کتاب کې سفر کې اې کا حذر کې اذن پیغمبر په موج ته کم طرف ته وې ورپسې کی بیاوي نو ته مخ په حرام راوې ګراته راځه چې سوده حکم د مختلف احوال دا دیمستلته سواللی او بعضی د کی بدلی نیو که احوال کوي اشاره شي یو زکه ډیر شو موږ نحس حرج ته نه وای ټول جریشار مکان کې اشاره او مکان کې جې بیت الله ته مخوي بنده کې کې اشاره مطلب دا شي نو پدی کی اشارہ ہے جو بہر حالت کی تسواری ہے کہ پہلے فہر زمانے کی او ذکرانی په هر مکان کې سفرې ته حاضرې نو پدی کی تاسو کې لجرہ د بل لجرې अवस्थاسو کې لجرہ زبر بحث ذکر شوی دا او صلاح ده کینو حکم لیکر کی لکفل ذکر کی دامن حصو اعد مکان کې خرج تا چې وته او لوجه فترى الله ما خلق ترى ما الذي حرام وانه للحق ذاك ولد ترى الله بدل هذا انه للحق من رب لكنه ذاك حقكم دي ترى بدرست تعمل فتشكر فكي نرى محبه الله انك غير الله ما خبرنا لحا. دا چیا راته شو کړی پر پاسي ومن شته خرج ته کوي ولا په انډه وجهه شته الحرام ورسلم مسلمانان پر حکم زکای او وجهه نه خبره د برابر او حدیث را یو سره وجب دی لکه ان نه وي کولای الناس ابل وسره سره اشاره د خبره د تهجه دغه انډه د دعا یو کومه او سنگا پیغمبر کو آیت کیوی ومن حیث و خراجتا فوال لی نو امت تا موی وحیث ما کن دل او دا حکم پیغمبر دا دبارہ زکر کو وصر امت حکم زکر کو چھو بڑا دو دور یا حکم دے بس بارگی جی کم دا پیغمبر حکم دے نا آدھ امت حکم دے او سرہ و سرہ امکنہو کمی شایل شوحان مکان کچھے ومن حیث و خراجتا فوال لی دکم زین يا من حيث بعا مكان خرجت تجتوب الى جهه فول لوجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث دعا مكان خرجت تجتوب وت سفر به من شطر المسجد الحرام وحيث ما تقدم لك جي يا ايها المسلمون مفولوا وجوهكم تتوجهن الى ورع شطر بيت الله دعوني ما هو له لالا يكون لنا سالكم دparagraph دخلګ دparagraph تاسو باندې دلیل وکړی شئ د مخالفین لپاره ناس وړاند مخالفین خلک د منافقیني هویات ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د مقدمه ورو ورو د لېټه کتاب د خبروچې په توګه د قبله ته لیدل ترانده نو بیا به دي چې ان کدا خو نو کتاب په نام د صلوات شديبه انقي د الله د مستقيمیاو د مستقيمیا د د مدرسې نو بیا د الله تعالی دا حق پیغمبر منی اللہ فرمائید دی عرض ہے کہ بیت اللہ تا بیت اللہ تا مخطوان زکا جیدیت کو تولگی چونکو رضا حق پیغمبر دی بس دلیل باکی پاتنشو دو دیدی کتاب چکمان سلوان چو جل کی بلتین دی زل کی بلتین دی دا حق پیغمبر نو حجت نمرات دلیل دی او اتراز دی سماکول اتراز پاتنشو بارحال اتراز جیادہ سکا لگی دا دې څه خاله <سؤال> کېږي اها دا ګټ به خراب یو د افراد د شتواجنی نه هوټیاره وېږي بیا که تاسو ته هغه په دې پرځای جواب ورکړئ کوم سلامانه کوي که کوي آیا دا چې تاسو راټول به نه کېدئ اصل کومې نه کوي سربوخه زکه دا رات تبې شکانه نه دا رات تبې تاسو نه کېدئ که په دې کې په تلیر چې کوم پوه دی او هغه سره هغه ټوله کې چې د جبلاتین نه راغلي په اړه سدلی او ستراس پاتنه شو او ان الذين لمن منهم چې کتابو د مشرکین دا موږ مشرکان راځیم تراسټ انا که وسې بیا موږ ترطرهره حلګله کرا وای مناپکان موږ رب له مخه د دې تلغه حق يهوديان وبوي د رب خپلني بعض خبره من داس خبره بازی حجانا منا په کانا وغدا خبرې کړي مشتکانه ویزون ترته بیا راغله لګ لګ راواله د نور راواله دا سکه څه حالت خبرې اعتراضات هغه به کوي نه لا پرمیشکون طالبان دي علیه حج بازی کې اعتراضات وکړي نه فضا تخشه خشد دې دوریو خو تیارایو خشد خشد دې کولی شي د زاد هغه معزز او چیتون غوینه د ان الله <سؤال> ده حکیر کس نیار تخشب نوې نو الله وی کله تخشه دین امریکا ده عظمت قابل خلق نه ده واخښوني زمانه یې لري معنی یې راکړه ان الله موږ عظمتو ته او عظمت سره الله نه یې راو ده د عظیم شی نه یې تا تخشه ولیکي نو یو تا تاسو دوه مخوالو چې پټو لګي چې د پی عمل د قبلیتین د باقی پاتې بلدی نے رحم کرو اول وليت من نعمتي عليكم وبت الله بذكر مخوار شي الله تلا اتمام نعمتك جو والد نعمتك عليكم قد سرند ولعلكم تهتدون اشياء في الهدايات ولا نار عندي او چلیں طاقی باندې لارج دparagraph چې تاسو به هدايات ولا نار روان شد دغه هدايت ته پرې کېمت دکېبل ته مسره کما <قمان> ارسلنا فيكم رسولا او نيي مدينه بعض مرات جنت بست مهمنت عمر بوليوتين مني آمد تمام نعمت تاسباندي د قبليواله برقالې ني نعمت په الله پر قیامت کېبل شو يا جنت لږه او رست لال لکو ته تروم مقابله شي د الله د روان شه ايده ته ني و سه کېبلې توما کوسنه د تحوييد کې بهواله نعمت وکما ارسلنا فيكم دا نعمت د رسول عن رسول عن دو دو ای. ان فکن کی اشارت سوچے عرب ہوگی دی عرب خطاب او رسولم پیغمبر عزیم و شاید من کن رستاس دو جینس بشار دی نور ننے سنگ چی پریلیاں دی پا پس نیمان سبی رسالت دائنی دا دو برائی جو من سبی سی دی یتلو علیکم آیاتی توسی تبا دا اللہ تلا کتاب دی نفر وزید جوی دا پیغمبر مثال جبا کی دی بس رسول دی دا منکار دی کمون گیاران گمانا کن دا وځيکې کوم تاسو وکړای او په پخواله په نه کومه معنا سره تاسو وکړای حالت او اخلاقونه هغه تاسو وکړای علماء کتاب او حکمت مسلمانان هغه تعلیم پخوند شریعت را دينه پخوند شریعت او سنت واره معنا د تعلیم دغه کتاب الله او حکمت کوئی علم کومه لم تکون تعلم الکافر کا باندې کوئی لم تکون تعلمون چې تاسو داګی باندې نکوي تذکر نیت دغه رینا ما در ماند الله تعالی د غیر اعتراضات خطا کې ولله الله اکبر بالله اکبر دغه بیغنبر لیا کولی کولی احکامات وارده نتشکریه که بیا تاسو اللہ یاده ہے اللہوی مای یاده ہے فض قرونی مای یاده ہے اید کور کم تب تاسوی آده جو ذکر واسل که دزلہ امانیات تغیر کی چی انسان اللہ تراب تذلو توجیر کی نتاکه تا اصل ذکر تنبیح دزلہ بیدارہ تغیر کی خود جی پی سران جی پی سران دا انسان توجیر پیدا کی گئے جی پی دا ذکر یا اللہ تعالی دعا اللہ تعالی یا پر جو باندې یا اللہ تعالی ذکرنی دې دې یا اللہ تعالی ډېر مختلف معنی دي هرطریکه سره چاله دی لکه ذکرنی یا اللہ تعالی سماعات کې توبته توبې سره نه زبدلای او ذکر کوم زبتا سیات غنابل حدا یا ذکرنی ماعات ته دعا په دعا سره ذکر کوم زبستا نو اذکر که و زبستاس و عبادت که و لکنه او مایات که بتاعب سرم نزبتاس و باند رحمتون و کم مایات که دنیا که اذکر که مزبان شرط که آتی تذکرونی ما پا جگن دنیا که اذکر که مزبان برس دمرگی آتی نو بارحال اراند اللہ کلاوی چه مایاد وی نزبتاس و یادون حدیث کنوازی انا این نظنی عبدی بیو حدیث چکلا انسان الله و ما ځان لریږي ځان لریږي کله چې ما د انسان یوونکی ګرځي مزر د پرښتو په بهتره جمله کېږي چې د پرښتو جناب مزر پر مختکل حکم دی الله تعالی د کثرت حکم کولو لری مقدار مکرمه د تسبیح الله ذکر یا ایه اللذین آمنو تذکر الله ذکر الله وی کو مطلب خدای په ځواب باندې الله تعالی د تسبیح او وشکرولوا ولا تشكروا بس شکردار چنه الله تعالی زیک به عقیده صادق دا الله تعالی دېوالو ولا سو انظمنو باندې باندې الله شکر ادا کی نو پچی باندې الله شکر ادا کی وشکرولوا الله دې ماده نعمتونو شکر ادا کی ولا تشكروا مشقینوا ولا سر حکم نه نه رزق الله مستقل حكم کو شکرا الله تعالی مستقل او دنا شکرانا قدر احکامات نا شکرانه مناوله او درې یو حکم او пайда يم دا چې تا سمه یاد وې نو بل طرف ته تا سوديانه ولي كل او ذا فرض هر یو جماعت او جهاد او جهاد تكبيري ره جهاد ته سنت کې مولین آڑی دنگر جیتای آڑی دنگر کبلیتا تسترق الخیرات واندی والی کوئیو ماندی الخیرات نیکو عمالتا منزلتا اینا لاتکوانی کنگر جیتا سویاتی بکم را بولیتا زلرا یا تبکم اللہ را بولیتا سواللہ کلا جمعان تلپڑولا ام اللہ مرسکرن آنا اره شي باندې پخ په دروند کېږي مستعفر استو ته څنګه باندې دي ګارا وني دې تا داغه نه خرج تا چې کوم په انرا بولې والاوو مکه په وانه واضح متفريق باذن الحق, الحق دا حق الشتان مربك بجانب برسطان فمن الله اننا في احد اخر الخبرات اعلم القيام ماذا صنا كانون channel قمن في فدا ما خرجت وحیتو پتنو وحیتنا پتنو دیجئے کنتم یا تاسیم سلنانانو فولیو مجوه کماروه مغنق قل شطر رفو فترق و نزد حرامو لعلی اللہ یکون لیننا زید پردیت سباکی پرت نشیل لیننا زید پردیت مخالفین و خلقو علیکم إِلَّا <سؤال> الَّذِينَ نَجَّيْنَا مِنْهُمُ الظَّالِمِينَ مِنْهُمْ دَرَيَ الْكِتَابُ مُشْتَكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ نُفَلَاتَ شَهْمَ اللهُ دِينُ مُيَرِگَي وَخشَم زَمَانَ يَرِگَي پتا دَخَکَم زَمَانَ کې او دِين مَيَرِگَي پتا دِتراز کې کلاَتَ شَهْمَ مَيَرِگَي دِينَدِتراز دَچي وَخشَم والے اتم او مقصد دعاولے اتمانو چې ته مان غوښتم مې نه مدينه متو علیکوم ته زبانه ولعکم خیری تاسو راته ته دونکو په ځای لار روان شي سې ته بل رسول انو پیامبر اعظم شان منکم استاد د جنسنا ګرینان ویانبر الاسلام وی نور کو بشر دی ویانبر بشر دی ویانبر الاسلام وی نور بشر دی انسان ترائی زمان سبیلتی آنبر ایتو آلیکن آئی احتنا لنو کو بتاظبان دے آیا تینای احتنا زمینگا ویرزق کی کم تاکی و تاظبان مطاکن پا ذکر سر آ دغلت و اخلاق و نا دعالت و اقائد نا آو دیتگلی کی تسکیت باقی اور تصوک وی وائی کن زکر اسکاری دا اللہ یادی وائی سکی کمت پاکی جتا صدا وائی حال لیمکم کم کتابا تاریم در بیتا صدا کتاب والحکمتا دو سنتا دو فوئی دشریتا وائی حال لیمکم ناو تاریم در فزاہ کاما تولم تکونو چنویتا ستا لمونا چکوئے غیبی فَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَشْكُرُونَ وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعْمَتِهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَشْكُرُونَ دی نعمت دی زیادت دی پر ادر اصباب دی پتو لگی لیو سبب آغا شکر دی اور دی نعمت دی پر ادر اصباب دی اور دی آگه دی پر ادر اصباب آغا شکری دی سو ام نسم اسی کارکتو انشاءاللہ وی اید دی تفسیر دازی دی دو کامی نمو دو دی ادر این